Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perjalanan dunia ketika jalan lurus Ketika jalan bagus Terasa nikmat berjalan di atasnya Tidak terasa kita sudah mencapai tujuan kita Maka karena itu adalah tabiat manusia Senang terhadap jalan yang baik Jalan yang lurus Tidak suka terhadap jalan yang berliku-liku Apalagi yang membahayakan Oleh karena itu Akhirat pun jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala telah digambarkan demikian oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salat wasallam telah menyebutkan dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda beliau mencontohkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris ke kiri dan ke kanan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hadzal sabilillah mustaqima. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Satu jalan. Wa subul yang ke kiri dan yang ke kanan, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Maka dalam penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membuatkan kita sketsa gambaran bagaimana jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu hanya satu jalan, bukan banyak jalan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Hanya satu jalan, jalan yang telah dituntun kita dan dibimbing kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah boleh saja mengatakan banyak jalan menuju Roma atau banyak jalan menuju Mekah, banyak jalan menuju Jakarta. Tetapi dalam agama tidak. Hanya satu jalan, itu jalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menetapkan yang disebut dalam Al-Quran wa'ana hāda sirātī mustaqīma inilah jalanku yang lurus, fatabi'ūhu ikutilah dia semua, wala tetapi osubala janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarqabikum an sabili maka kalian akan terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa Taala. Ehkuani, saudaraku dan saudara, saudariku. Yang aku cintai dan aku sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita meniti jalan tersebut Maka kita harus berusaha mencari tahu Dan mencari dan mencari apa sandaran kita Apa landasan kita untuk mengikuti satu jalan Oleh karena itu telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala Tentang jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dialah jalan yang selamat Beliau mengatakan Kullut turuk masdudah Seluruh jalan-jalan itu tertutup rapat semuanya Tidak bisa menyampaikan kita kepada jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang hanya bisa menyampaikan kita adalah Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Illa tariqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun, karena panjangnya perjalanan Yang mana dalam garis itu Garis yang lurus dan panjang Terkadang banyak hambatan Banyak rintangan di tengahnya Oleh karena itu, beliau mengatakan Man istabta'al tariq Istabta'al masyi Barang siapa yang menganggap jalan itu panjang maka dia akan berjalan dengan pelan-pelan dan lambat-lambat. Meskipun pelan, meskipun lambat karena banyak cobaan, banyak rintangan, banyak ujian, saudaraku kita bersabar di atasnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamayuwaffasabiruna ajrahum bighair hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang bersabar ganjaran dan pahala Tanpa hitungan dan batasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak demikian para ikhwan, saudaraku, saudariku yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu dan jalannya, surga itu serta jalannya. Berbagai macam ujian yang menyelimutinya dan menghantuinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan... Huffatul jannatu bil makarih. Surga, jalannya surga itu penuh dengan al makarih. Hal-hal yang tidak disukai dan dibenci oleh hati kita. Wa huffatun naru bis neraka, jalan-jalannya dihiasi dengan syahwat-syahwat, kenikmatan-kenikmatan maktafiyah apa? Jangan kita pernah tertipu. Karena kenikmatan sesaat, namun kita akan berada di azab yang selama-lamanya. Waliahu billah, waliahu billah. Itulah dia, saudaraku yang terahmati Allah. Jangan tertipu, jangan terkecoh dengan ajakan-ajakan selain dari ajakan Allah dan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahkan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari jalan-jalan tersebut dan jalan neraka yang begitu banyak dan sangat dihantui oleh berbagai macam tantangan dan ujian yang mana itu semuanya syahwat, syahwat-syahwat yang disenangi oleh manusia lain halnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran dan ketetapan di atasnya sehingga kita pun bisa menjalani jalur jalan tersebut dengan tetap istiqamah dan konsisten di atasnya wa sallallahu ala